الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروح أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله بالله الحق دشرا ونديرا بين يديه الساعة من يتع الله ورسوله فكذر شد ومن يعص الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ويدر الله شيئا أما بعد فإن أصدقى الحديث كلام الله وخير الهجي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأ ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّفُوا اللَّهَ حَقَّ تُلقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثم أما قال الله جل شانه وقصف دارو استورترس في سيئة واحد السيء A najviše mu se te bara od tada zahvaljujemo na uputi i imanu kog nam je poklonio. Da nas počestio mnoštvom svijeta koji ne vjeruju Allah'a i koji nema kvaliteta da bi robilo Allah'a i koji nema kvaliteta da bi robilo Allah'a i koji Slavimo i zahvaljamo Allahu Tebaraka Ta'ala na svemu što nam je podario svoje dobrote. Molimo ga za uputu i oprostu da nas sačuvanoga što ne možemo podnijeti i da nas podrži na ispravnoj stazi dok se njemu Tebaraka Ta'ala ne vratimo sjećamo da nema drugog boga, boga osim Allah dželle i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov Kur'an pečat svih postanika postavlja istinom jasnim do dana. Njegov, -v i jasnim dokazom na sudnji dan. Nebalahu ve selam i selavat na njega nego u časnom porodicu njega se radi na sve nekoga staje na pravom podu sudnjeg dana. Amin. <hlas> Poštovana moja braćo, mi smo govoreći o potpomognutoj sprašenoj skupini Apaifi Al-Mansuri, došli do treće karakteristike ili njenog svojstva kojim se ona okitila i o kome se ona prepozna međusvijet. Naglasili smo da je ovo skupina na koji je ukazao sunne poslanik sallallahu sellem koja će trajati do sudnjeg dana iz ummetera resulullah sallallahu alejhi ve sellem biće čvrsto na haku dosljedno slijediti ono na čemu je bio muhamed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashhabi pa što rekle da je prva njena karakteristika to što je čvrsto na stazi poslanika, salatullahu, ve sellem, i što razumije i slijedi Kur'an i Sunnet na način ka, na, na koji je to činio, sad u salih prve dobre generacije, ovoga umet. Tako da ne ostavljaju proska da nešto od sebe mijenjaju i mijenjaju taj put koji je dobro poznat i jasno i istinito prenešen do današnjih dana a tako će biti sve do do dana. Kao što smo na prošlom predavanju spomenuli da druga karakteristika ove skupine jeste džihad na Allahom Đelešanohu putu borba na Allahom Đelešanohu putu da je to njihovo svojstvo i da oni u svakom vremenu kada imaju mogućnost boreće na Allahom te vrake od tala putu zalažujući svoje mjeste svoje živote a onda kada su spriječeni od toga onda u stalnom sonastojanju da otklone prepreku koja ih razdvaja Odjeđi hladan Allahum Jalashanuhu <coughs> Ovom prilikom cimo in prilikon, inşallah, govoriti o trećoj njihovoj karakteristici. Ona je ljubav u ime Allahum Jalashanuhu i mržnju u ime Allahum Jalashanuhu. Ovo svojstvo, braću, ovo svojstvo Jeste nešto na čemu je čvrsto skupina Al-Tajfa Al-Mansura. Dakle, potpomognuta skupina, pobjednička skupina, spašena skupina iz umeta Muhameda s.a.v. I ona se čvrsto drži ovog principa, a on je svakako vraćio od osnove dina Allaha tebore kosebira da voliš u ima allaha jala šanuhu, idha mrzih u ima allaha jala šanuhu. idha mrzih u ima allaha jala Tako je obovoj za svakom u'minu. Da kaošno obovoj za davoli allaha jala šanuhu, i davoli njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nerazbojivo od teđa ljubavi jahsa, davoli sledbenika qur'ana, sledbenika sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Je nemoguće da čovjek voli Allaha tebaka Tale njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Adam razini njegovog tetunik. Već se mora pojaviti nešto kod ovo odvoje prvi da bi se nakon toga pojavilo i kod ovog tre, ovog trećeg učinoca. To jeste da čovjek sruši ljubav prema Allah džellešanu njegovom poslaniku sallallahu da bi on dao što da do toga da se sruši ili vstanete Pa se po ove braćo prepoznaje ono što može čovjek da govori stalno, jer je to pitanje srca, pitanje unutrašnjosti. Iako često nisi u stanju da otkriješ čovjeka da li on zaista voli Allaha šanhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve Iako u dužem posmatranju i praćenju čovjeka može da se to primijeti. Da li čovjek voli Allaha i njegov poslanike ne voli? Ali je Allah te -tala, dao i u treću stvar preko koje u svakom slučaju se ti ljudi mogu lako prepoznati. A to je da li voli vjernike ili ili ih mrze. Pa ako se ispostavi da vole vjernike onda je to dokaz da završi se voli Allaha i njegov poslanike šalallahu alaihi wa sallam Zato što su zavolili robove Allaha tebara ta'ala. Zavolili robove Allaha tebara ta'ala. Što je došlo, da dakle neminovno, nakon ljubavi prema svome gospodaru, njegovom poslaniku, sallaha nevršallam, koga ti dola, ko, koga si onda u obavezi da voliš? Da voliš robove svoga gospodara. Iz razloga što su oni na otvorenom polju dabiraju između imana i kufra između robovanja Allahu te wa Ta'ali, robovanja shaytanu i drugim cagutima izabrali da robuju Allahu Jal-e-Sanah. Paš izbog toga, kao onaj koji voli Allahu Jal-e-Sanah, nego Pus'anika sallallahu alaihi wa sallam, izabraloši da voliš, da voliš Allahu, Allahu Tebarek wa Ta'ala, dobre pokorne robove. Zato kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, raču hadisu, kove zabilježe Ebu Dawud Menn ahab lillah, wa abgada lillah, wa a'ta lillahi, wa mena lillah, fa kadi stakmelar iman, onaj ko voli u ima Allahe lašan, i mrzi u ima Allahe, i daje u ima Allahe, i uskraće u ima Allahe, tebaraq wa ta'ala, iman, tak kavi svoj iman. Tak kavi svoj iman. Fanaš ovaj, braču, reči putu i našta, upućuju nas na to da je pitanje ljubavi u ime Allaha i mržnje u ime Allaha tebara kada ta'ala imansko pitanje od osnove naše vjere. Od osnove naše vjere. I kada pogledamo Kur'anske ajete, vidjet ćemo, braću, da je to zaista tako. I da su na tome bili svi Allahovi poslanici i vjerovjetnici. A svakako, Desetine došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i došla vjera Allahu dželle Tako ćemo vidjeti braćo da je ovo milete Ibrahima alejhi salatu vesselam od njegoje vjere i vjera na kome su njegovi sedbeni bil o kojima nam Allah te bareka teala govori فقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع في إما تديبا أوزروا إبراهيم إذا قالوا لقومهم إنا برآوا منكم كدركوا شسوما ناردوا ميست أدري شامو أدباس ومما تعبدون من دون الله كثرنا بكم بيننا وبينكم على عداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله Mi se odričemo od vas i od onoga što obožavate mimo Allaha Đalešanu. I mi sveto to između nas i vas je mržnja i neprijateljstvo ebedan hata tu'minu billah zauvijek sve dok ne povjerujete u Allaha Đalešanu. Između nas i neprijateljstvo i mržnje sve dok povjerujte wallahu tebarakata pa vidimo braćo da Allah dželle šanu strogo naredio mržnju rekao Ibrahim alejhi salatun ve salam mržnju prema svakom kufru i svakom širku i sledbenim kufrešima prema svima i to, več ne samo to već odricanje inna qur'an minko mi odričemo va Mi se odričemo vas o sedbenici Kufra i Širka. Nema, nemamo ništa s vama. I opšte nas ne interesuje koste, ste. Jeste li iz našeg naroda, iz našeg države, iz našeg slemena, iz naše porodice. koste ste, šta ste? Mi se odričemo od vas, između nas i vas postoji nešto što nas apsolutno razdvaja, a to je din Allaha Đelešanohu. To je din Allaha Tebāratu. I možemo se spojiti i može prestati među prijateljstvo i mržnja i uspostaviti se ljubav i prijateljstvo tek onda kada povjerate u Allaha tek onda kada povjerujete u Allaha tebarake tebarake vata'ala Tako je došlo u umetu Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam zabrana prijateljstva prema ehli kitabijama, to jeste kršćanima i židovima, u posebnom ajcu, gde uzvišenite barakva ta'la, kane se zila, jajuha ladina amanu, la te tachidu li jahuda van nasara, avliyja e ba'duhum, u Ovi koji ste povjerovali, ne uzimajte za svoje zaštitnike i prijatelje, židova i kršćana, oni su samo jedni drugima zaštitnici. Wa man yatawallahu minkum fa'innahu minhum. A onaj ay koji uzme za prijatelje za zaštitnike, postao od njih. Inna Allaha la yahdi al-qawm al-zalimin, laysa lajal shanhum nech, nechu putiti nas našnički narod. Laysa lajal shanhum nech pusti. Napravi put narod našnički. Pa ajal shanhum ovde zabranio da se uzimaju kršćani i židovi za za prijatelje. Da se uzimaju kršćani i židovi za prijatelje. Ispomenuo jasnoću stanja onoga koji uzme za prijatelje. A to je omenjete vallahum minkum fe innehum minkum. Onaj od vas koji uzme za prijatelja i za zaštitnika postoje jedan od njih. To jeste postoje Isto ono nešto što su i kršćani i jeдови. To jeste kjeap, kjeapiru Allaha te barekata. O opštem braću, opštoj zabrani, uzimanj svih nevjernika, bilo da se radi o ahli kitabiana ili da se radi o oh, muslimanima, Allah dželle šanuhe odjavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Rječu kojima kažete Baraka Taala nestezilla ja oha ladina amanu la tabdu adu wa duwakum awliyaovi koji ste povjerovali ne uzimajte moga i vašeg neprijatelja za prijatelja ne uzimajte moga i vašeg neprijatelja za prijatelja tulkuna ilayhim bil mawada Vini ma ljubah wakad Wa kad kafaru bima jaakum min alhaq. A oni ne veruju u ono, što vam jedoštov od istine. Yukhrijju na ar rasule, wa iyjakum an tu'minu billahi rabbikum. Izgonek uslanika, i vaj, an tu'minu billahi rabbikum, zato što veru, u uvashik uskodavar roganjaju vas. Zato što vjerujete u vaše gospodara. Im kuntum harežetum džihadem fise bili. Ako ste izašli da šorite na mome pucu, odgijajem narodati, i da steknete moje zadovoljstvo, a onda Allah želešanuhu spominje stvari koje su kod većine ljudi skrivene, krivi kim ko ta Allah alasan onaj za njega te baraka tala nema ništa skriveno pa te upozorava da se ne igraš i da ne budeš neiskren pa da ti se sve vrati na tvoj vrat na sudnjem danu da se našovariš a ta će ti najteže biti da nosiš iako će te čekati najžeša kazna fa kaže Allah t'baraka ve taala to sirrun ilayhim bil wa ana ahemu bima akhfaytum wa ma a'lantum zaim krisyom kradaym luga a allah izna ja ja iznam tajalla allah t'baraka ve taala a iznam ono što krijete ono što javno što javno iznosit? وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَكَدْضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَوْنَا يَوْدَوَاسْ كُتَوْا أُوْشِنِي كَوِنْ Zato ćemo naći, braću, da Allah žele šanuhu do, dolazi sa zabranom po ovom pitanju popanjanja ljubavi nevjernicima, bilo koje vrte, makar se radilo i onima koji su ti bližnji rod. Makar se radilo i onima koji su ti bližnji rod, kao što raže Allah se barakva ta'ala, نستزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إنستحبوا الكفر على الإيمان وفيرنسي نوزيمайте ذاك приятели إذا أشتفني نيوشي أوتشوه نيوشي براتشو إنستحبوا الكفر على الإيمان أكو همي كفر دراجة إيمان أكو فيشي أكو فيشي ودي كفر نهيرت Ne smiješ ga uzeti. Makar je bio otac. I makar ti je bio brat. I ovo je še rijetska, še Ovo je še mržnja. Kada u pitanju, roditelj pogotovo, še mržnja, da ga mrzi zato što je kufr, zato što je kjafir, što je pripadni pripadnik kufra, إيشتو أذبي على سفكر الله جل شانه دو كوستو بريم ربويا تاقوت ما نوغ بريمين تقول جيركو الله جل وعلا نستز بالله لا تجدوا كوما يؤمنون بالله واليوم الآخري يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أو ne treba da ljudi koji u Allah i onaj svijet veruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allah njegom su suprostavljaju makara im bili njihovi očevi i njihova vraća i njihov bližnji rod to jeste nećeš naći narod koji u Allah vjeruje ali to čini Nećeš naći. Narod koji istinski, ispravno vjeruje Allah'a. Nećeš ga naći, a da prijatelje sa Allah'om i ne prijateljima. I da je u sa njima, a oni ne prijatelja Allah'a. To jeste, svaki kjafir, svaki mušrik, je ne prijatelja Allah'a. Svaki. Makar nikada se ne podigo da se bori protiv islamu i protiv njegovog sebenika. On je neprijatelj. Zato što je porekao i danijekao sve blagodatno je Allaha Na svoj dobro Allaha tebara tebara tebara koje nikada ne moš predoći sve staviti da kažeš eto koliko mi je dobro Allaha dao. Nikada. Kada god dođeš do neke, do neke cifre i do neke obimnosti I skupo sve tog, tog dobra opet i padne na pamet. Još dobra i dobra. Thank <laughs> you.